Faptele Apostolilor, capitolul 27, versetul 23 Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte. Pe deasupra furtunilor și al scârțuiturilor vasului zguduit de furtună, Pavel a auzit un glas pătrunzător, glasul aceluia care este mai tare decât mările. Acest glas l-a făcut să stea între oamenii de pe corabie ca un far în marea furtunoasă. Marele Apostol cunoștea acest glas și de aceea nu se înspăimântă, ci este mângâiat în necazul său. Îngerii Domnului tăbăresc în jurul credincioșilor. Cât de liniștiți ar trebui să fim noi copiii lui Dumnezeu în mijlocul furtunilor, niciun rău nu ni se poate întâmpla. Dacă slujim cu adevărat lui Dumnezeu, Dumnezeu e al nostru cu toți îngerii lui. Subliniem aici un adevăr. Îngerii lui Dumnezeu ne cercetează mai arare ori când marea este liniștită, dar când rătăcim pe marea furtunoasă a încercărilor, îngerii lui Dumnezeu nu lipsesc niciodată din preajma noastră. Prietenii noștri ne părăsesc adesea când suntem în suferință, dar Dumnezeu prin îngerii lui este mai aproape de noi decât oricând. Cu ajutorul îngerilor lui putem birui întunericul și ajunge cu bine la țermul luminii. Încurajarea pe care o dădea Apostolul Pavel oamenilor de pe corabie era sigură căci se întemeia pe credința în cel ce este credincios în toate făgăduințele lui. Ce minunată este această credință când ea este ascultată. Ea devine punte între pământ și cer, între marea înfuriată și cer. Ea coboară de plină liniște în mijlocul celei mai mari furtuni. Dumnezeului al căruia sunt eu. Adevărata credință trece de la un Dumnezeu impersonal la un Dumnezeu personal. Nu-i mai spui Dumnezeule, ci Dumnezeul meu. În împrejurări grele pentru credință, adevărul acesta, adică Dumnezeul meu, se arată mai strălucitor. Fiecare om are Dumnezeul pe care îl merită. Unii au pântecele lor ca Dumnezeu, alții au ca Dumnezeu pe un om sau o grupare de oameni. Pe adevăratul Dumnezeu îl au numai cei care primesc prin credință pe Fiul Său Isus Hristos ca mântuitor și îl sfințesc ca Domn în inimile lor. Dumnezeul adevărat naște din nou pe omul care a venit la el prin credința în Isus Hristos, îi dă chipul și natura lui. Îl face deci copilul său și apoi slujitorul său. Căruia îi slujesc? Mai întâi trebuie să fiu al lui Dumnezeu și apoi să fiu slujitorul lui. Dacă eu mi-am îngropat voia mea în voia lui Dumnezeu, nu mai am nicio teamă și nicio dezamăgire pe pământ. El mă păstrează în sine fără să mi se întâmple vreo pagubă. Dumnezeul căruia îi slujesc. Ce slujești tu, dragul meu? În lume sunt servicii multe, dar numai o singură slujbă. Slujba adusă lui Dumnezeu sau slujba față de Dumnezei străini. Apostolul Pavel avea o asigurare deplină că atâta vreme cât face voia lui Dumnezeu, nu îi se poate întâmpla niciun rău. Siguranța vine de la Dumnezeul său. Să avem și noi aceeași ascultare și predare în mâna și în slujba lui Dumnezeu și atunci nu numai că vom fi fericiți, dar vom fi în stare să mânguiem și pe alții. Cunoscând pe Dumnezeu ca datăl nostru, vom putea să îndrumăm pe oameni spre acela care le cunoaște nevoile și e gata să-i ajute. Versetul 24 Și mi-a zis, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Toți avem câteodată clipe de apăsare sufletească în care ne lipsește puterea de a merge înainte și asta nu din pricina ostenelii în lucrul săvârșit, ci mai mult din pricina neîncrederii, vrăjmașiei baljocurilor și loviturilor venite din partea semenilor noștri. Când cineva nu caută să facă decât ce îi spune cugetul lui, îi vine greu să audă cârtind împotriva sa pe aceea de la care așteaptă un ajutor și îmbărbătare pentru faptele lui. Dar tocmai acestea sunt împrejurările în care Domnul se apropie și îi spune cu blândețe, nu te teme. Ascultă și tu, dragul meu, acest glas mângâietor și încredete în ceea ce îți spune, nu te teme. Iată un îndemn din partea lui Dumnezeu atât de limpede și atât de des amintit pe paginile Sfintei Scripturi pentru toți credincioșii. Dacă omul este izbăvit de duhul fricii, poate să gândească drept, să meargă drept și să lucreze drept. Frica este o cursă diavolească pe care stăpânul ei a întins-o peste tot pământul. Multe victime a făcut diavolul prin această cursă. Credinciosul adevărat este izbăvit de cursa fricii și de toate celelalte. Numai atunci nu te temi când ai pe cineva mai mare și mai tare de partea ta. Dacă ai pe Domnul Iisus Hristos în tine, fii liniștit, El e mai tare decât toți. Adevăratul credincios este un stăpân, peste sine, peste împrejurări, peste lumea care îl înconjoară. Cei ce primesc în toată liniștea harul vor domni în viață prin Hristos, scrie la Roman 5 17. Noi suntem mai lui Hristos, proprietatea lui și dacă acest gând ne stăpânește, suntem liniștiți în orice împrejurare. Greutăți pot să se iviască pe calea vieții, dar întrucât suntem ai lui Hristos, nu te teme. Cu cât greutățile sunt mai mari, Mântuitorul nostru ne dă un har și mai mare ca să le biruim. Pentru un mare eco, este nevoie de un mare obstacol, spunea cineva. Dacă nu avem greutăți în viața noastră, noi nu avem ocazia să avem lucrurile lui Dumnezeu și desfășurarea celor mai bune izvoare ale sale. Nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Când Dumnezeu hotărăște că trebuie să vină în viața noastră niște lucruri prin care se vede și se împlinește mai bine planul său, atunci nimeni și nimic nu poate împiedica ceea ce a hotărât el. Trebuie să se împlinească în tocmai totul. Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Mulți oameni ne-a dăruit Dumnezeu în timpul călătoriei noastre. Ce-am făcut noi cu ei? I-am dat noi Domnului Isus sau ce-am făcut? Dacă suntem cu adevărat proprietatea Domnului Isus, atunci El nu-i dă pe toți cei ce sunt cu noi, pentru că suntem în mâna Lui și El face cu noi tot ce-i place. Ca fune ce fune la noi cobor în zorii alebei sărbător. Așa ne-ai spus, iubit sus, atunci când viața te-a Și ferici și mă pacem în lui m-ai mai îmi noi te așteptăm să-m vei nei inimă de dor te-n amboatia cu toară o vin strigăm stărui tor dor ritmul tău și tău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 Prorocul Iona avusese și el o furtună pe mare. Dar dacă împrejurările din afară erau aceleași, câtă deosebire între oameni. Iona a pus pe tovară și lui de călătorie în mare primejdie și le-a dat prin purtarea lui pildărea, depărtându-i astfel de adevăratul Dumnezeu. Apostolul Pavel din potrivă a scăpat pe toți câți erau împreună cu el, iar liniștea, înțelepciunea și încrederea lui desăvârșită în Dumnezeu s-au întipărit pentru totdeauna în inimile celor din jurul lui. De unde se vede lucrul acesta? Din vorbele care le-a rostit Marele Apostol atunci când furtuna era în toi. Dumnezeu, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, oamenilor, liniștiți-vă că ce am încredere în Dumnezeu, niciunul din voi nu va pieri. În temniță pe mare, chiar în primejdie de moarte, pretutindeni, Pavel știe și mărturisește pe Dumnezeu, al cărui slujitor este și căruia îi slujește, pe când Ion a răzvrătit, se îngrijea numai de el. Dragul meu, dacă vrei să scapi pe tovarășii tăi de călătorie, trebuie să te porți în așa fel încât să găsească în viața ta, fără greutate, credința puternică într-un Dumnezeu personal, căruia îi slujești cu ascultare tot timpul. Oamenilor, liniștiți-vă că ce am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Un proverb englezesc zice... Niciun marinar nu se distinge pe o mare liniștită. Numai în lupta cu ispitele și cu greutățile de tot felul se poate vedea adevărata viață de credință biruitoare și de încredere puternică în Dumnezeu. Cu adevărat omul posedă doar cei în el, spunea un înțelept, Oscar Wilde. Dacă în inima noastră locuiește credința și Hristos prin credință, atunci lucrul acesta se vede. Pavel nu putea cerceta marea, nici furtuna, nici meteorologia, nici geografia, dar putea să cerceteze prin credință cerul. Credința știe din partea lui Dumnezeu cum va fi. Oamenii spun că va fi frig, că va fi greu, că va fi din ce în ce mai greu. Credința însă care vine din Dumnezeu și duce spre el, de la el poate afla nu lucruri potrivite cunoștințelor oamenilor, ci lucruri de mare însemnătate pentru viață. În situația aceasta corabia se va pierde, dar viața nu. Dacă viața este din Dumnezeu, se întoarce sigur la Dumnezeu, chiar dacă se va întoarce pe o frântură de corabie, tot ajunge sigur în portul rânduit de Dumnezeu. Oamenilor, liniștiți-vă! Fraților, liniștiți-vă! Credincioșilor, liniștiți-vă! Nu vă îngrijorați, nu vă lăsați tulburați, liniștiți-vă! Încrederea în Dumnezeu și în cuvântul Său care poate să aducă liniște în viața noastră este puterea care ne dă această stare. Roada neprihănirii, spune Cartea Sfântă, este liniștea și pacea. Nu este o dovadă de credință când ești liniștit din pricina corăbiei care se află într-o vreme bună cu tot ce trebuie. E dovadă de credință dacă ești liniștit când corabia se pierde, când trebuie să arunci toate uneltele ei, când trebuie să arunci toată hrana de pe ea, dacă atunci ești liniștit. Este dovadă de credință, credința care se bizuie pe Dumnezeu, credința care trăiește cerul în mijlocul furtunii, în mijlocul valurilor. Aceasta este credința apostolului Pavel. De trei ori spune Marele Apostol vorba oamenilor. În versetul de mai sus este pentru a treia oară. Întâia dată, pe când se afla în acel ținut limanuri bune, zice, oamenilor, nu mergeți mai departe. Nimeni n-a luat seama la el. A doua oară, când îi mustră blând și hotărât, oamenilor, trebuia să mă ascultați. De data aceasta, adică a treia oară, prin credință le dă îndemnul, oamenilor, liniștiți-vă, am în încredere în Dumnezeu. Aici este răspunderea credinței în mijlocul oamenilor agitați. Să fie o oază de încredere, să fie un izvor de liniște pentru toți. Când credinciosul este tulburat sau neliniștit, când este îngrijorat ca toți ceilalți, atunci mărturia lui pentru Domnul Isus Hristos nu mai are putere. Când credinciosul este liniștit, atunci el poate transmite și celorlalți liniște și pace. Aceasta e mărturia cea adevărată a credinței. Fratele meu, să dai liniște oamenilor pe baza încrederii tale în Dumnezeu e un lucru mare. Și de fapt, la această slujbă suntem chemați toți cei ce urmăm pe Domnul Iisus. Ca seara peste vă, tu la tăi, cobori pe mire mire smatecă și tot ce ai spus când tu te-ai dus, ne dai mai mult și mai presus. Pe aripi de zori, mai sus, mai sus de nori, pe lângă mii de sori, noi trecem călători, Și acolo în țara tău, o să nați când și în veci vom bine Iisus iubirea ta Și acolo în țara ta O sănă-ți vom cânta Și-n veci vom binecuvânta Iisus iubirea ta Versetul 26 Dar trebuie să dăm peste un ostrov când te întemeiezi pe cuvântul spus de Dumnezeu, nu mai trăiești din presupuneri, ci din certitudini. Dumnezeu a vorbit lui Pavel și el a primit cuvântul cu cea mai simplă și puternică credință, de aceea fără nicio umbră de îndoială ducea mai departe acest cuvânt la oamenii de lângă el, spunându-le cu cea mai puternică siguranță lucrurile care se vor întâmpla. Pe baza încrederii noastre în Dumnezeu, trebuie să asigurăm pe oamenii cu care călătorim împreună că vor ajunge la un liman sigur. Să fi plini de cuvântul lui Dumnezeu și nu vom mai bășbui în întuneric. Cuvântul este lumina sigură care ne arată toate lucrurile în adevărata lor înfățișare. Trebuie să dăm peste un ostrov. În necazurile și luptele prin care treci, fratele meu, trebuie să dai peste un ostrov, adică vei ajunge la un loc de odihnă, puțină răbdare. Dumnezeu își ține cuvântul așa cum l-a rostit, Evrei 13 cu 5. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Versetul 27 În noaptea 14 -a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Acești călători greu încercați numărau mai degrabă nopțile decât zilele de când erau în continuu în așteptarea morții. Era deci a 14-a noapte de când au părăsit limanurile bune, Corabia troznea din încheieturi, cum era bătută de rafalele talazurilor, a zvârliți când într-o parte când în cealaltă ca o epavă, căreia vreo stâncă ivită pe neașteptate, îi putea pune capăt agoniei. Cine mai putea dormi în mijlocul stihiilor înfuriate? Dar lucrurile nu erau la întâmplare, și Dumnezeu le-a până la treapta aceasta ca să se vadă puterea sa și cuvântul adevărului său pe care îl înălța Pavel, marele său slujitor. Toate erau cuprinse în planul său. Numirea de Adriatica se dădea pe atunci mărionice de azi, care se traduce împotrivitor, lipsit de liniște, se mai traduce neînfricat. Gânduri duhovnicești, până când sosește ceasul izbăvirii, vântul și valurile de pe marea lumii ne mai împing încoace și încolo. Să nu ne temem însă, pentru că Dumnezeu veghează asupra noastră și niciun rău nu ni se poate întâmpla. Numai noaptea ești împins coace și încolo de valurile vieții și ale lumii, ziua au cu totul altfel lucrurile. Noi suntem chemați să fim fii ai zilei, nu ai nopții și ai întunericului, să fim în Hristos și atunci totul va fi desăvârșit de bine, căci El este soarele neprihănirii. Ca nesecat alim în sufletul de tine, și liniște și-l întărești Și-adâncă-i face-i Îi dai avânt Prin viul tău cuvânt Ca să nu cadă frânt Pe drumul vieții sfânt Ce mai înflăcă rău? în hărn înveșmânt printre aiul lui tot mai curat să fii tu înălțat te mai înflăcă nouă în hărn înveșmânt lui tot mai curat să fii tu înălțat Versetul 28. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni, au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stânjeni. Gânduri duhovnicești E bine să cântărim și să măsurăm cu mintea duhovnicească și cu cuvântul lui Dumnezeu orice împrejurare și orice lucru, căci numai astfel nu ne vom primejdui viața în călătoria pe care o facem. Cu fiecare zi care trece, tot mai puțină rămâne calea pe care trebuie să o pășim până la ținta mult dorită. Măsurătoarea cuvântului lui Dumnezeu arată acest lucru. Cu fiecare zi care trece, distanța dintre noi, credincioșii Domnului Iisus și adevărurile necunoscute bine se micșorează și vom ajunge la lumină limpede în toate privințele. Cu fiecare zi care trece, greutățile sunt tot mai mici, pentru că puterea noastră duhovnicească este tot mai mare, întrucât omul cel nou din noi crește. Nu poți să fii sfânt fără să progresezi permanent. Retragerea și pasul pe loc sunt păcate pentru adevăratul credincios al Domnului Isus. Versetul 29 De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat patru ancore înspre cârma corăbiei și doreau să se facă ziua. O noapte grea și întunecoasă a cuprins omenirea, noaptea păcatului și a morții. Ce primejdioasă e uneori călătoria prin noapte și mai ales când ieși furtună. Călătorii spre împărăția păcii călătoresc cu corabia vieții pe marea furtunoasă a omenirii, având o ancoră puternică, nădejdea. Fără această ancoră n-ar fi nicio siguranță în călătorie. Ancora nădejdii e de neapărată trebuință. Ancora este o unealtă de fier cu doi dinți care se lasă în fundul mării spre a înțepeni corabia. De multe ori corabia vieții noastre este purtată încoace și încolo de orice vânt, de aceea, afară de ancora nădejdii, e bine să purtăm mai multe ancore, ancora înfrânării, ancora răbdării, etc. O corabie cu mai multe ancore are mai multă siguranță. Nu știm când e nevoie să aruncăm ancora, de aceea trebuie să fim atenți în orice clipă. Ea poate să fie de folos în treburile noastre, în legăturile noastre de prietenie, în relațiile cu vecinii, în adunare? Când vedem că corabia vieții începe să fie purtată de vreun vânt nedorit, să aruncăm una din ancore, după cum e nevoie, sau chiar toate? Când ne-am fixat în Dumnezeu să fim siguri că se face lumină în toate problemele? Cârma corabiei trebuie să o avem în vedere întâi. Mintea noastră trebuie înfrânată și supravegheată ca să nu ne ducă prin locuri primejdioase. Cine își încinge bine coapsele minții nu poate fi lăsat în voia valurilor.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 Învăluiți și Și mă har mai întâi, Noi te așteptăm Smeriți Ne iei ni mod de dor, În Cu dor O vin strigăm stăruitor, Dorit mă nu. O vin strigam starui tor, dorit mineuie. tu Casia peste vă, tu la ai-te, cobor pe mire smatecă.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 Și acolo în zârato, o să când trăim cântar, și în vech vom bine cuvenita, iubirea ta. Și acolo în zârato, o să când trăim în veci vom binecuvânta Iisus, iubirea ta. Ca nesecat alim, Cobori tu lim, În sufletul zdrobit de tine, Și-l și îl terezi, și adică îi faci dăruiești, îi dai avul.